Beraznik Emanuen izena Baiona eta Paueko Letra-fakultatean eta Baionako Euskal-fakultatean eta Iruetan hartua izan ez. Olokorki, hala parkursupeko metodo hori, hau taketa egiteko nola atraten nuzue. Ba, inustez untsasenz eta balstiren. Ego siak? Nik alde ginoen euskal fakere eta paueko eko bat eta euskal fakak maia gatoizan naiz eta bestean itzioiten dut listan. Ez naiz bateri sego hono zirkin naidudan, ez dakit bateri. Zagoizsegi horrein egitea Baina, juntza, estapena naino egin eznekien eta gero hartu nahi zen kasetaritza baina berantziki zen eta ezin honen izahigaiako parkurtu behar eskola privatu bat tera eta joan dut, DUT-JEA baiona bordale eta toloxa eta iruetan nizan liztetatant. Badala ere dudapiskatoro denean artean, ez zuze beheldurtzen bateko egoerak. Baina, nire bai, zinta bai, bai, ezakitza ginen dudan eldu den urtean eta horrek ez nahi laguntzen. APB edo aintzineko prozedurarekin ikaslea ogeita lau xede xalkatzen atzituzten, zieten garantziaren arabera. Aurten, amak baizik ezin izan dituzte sartu plataforman, jaki ager etxepare liseoko orientatzailea. Beraz egan haidu aintzinetik ez zituzten baita zaitzak uh, egiten, barriatuak egiten ziren. Aukten hama hautu, beraz jadanik hain lan bat egimea da, zenta guti, uh, hautu gutiago sartzen dira. Asta arte gauean, hamarxedeetan denek emaitzabat ukan dute, bai ez edo igurikatze zehendan eta bai bat ere ukan ez duten aterabideak izanen dira, jakiagek. Horre ere, prozedurera berri horrekin, uh, normalez bildu beharko da komisio bat gero, eh, rektora mailan, eta hoiek beharko dituzte ikertu kasuak uh, nun ikasleke zuten edantzunik ukan. Zenta jaz, prezeski, hain zineko prozedurarekin, hamasein milaen ikasle egondira tutik ega Eta onibertsitateetan ere salatzen duten autak eta begi oneez ikusten du berak egten digu zergeitik. Nabai mauzui bada ispiritu bat da Frantzia mailan Unibertsitatea irrekia ikasli guzientzat. Aldiz errealitatea ikusten dugu laik formatzen ditugu guri gazteak bas oroko jaukaiteko, beraz hain itz hainitz ikasle badirahauai gomaileko ikasketetan. Eta zer da errealitatea tatea da ezela tokia aski denentzat. Beraz nahi duez nola beit behar dira mugatu pertsonala da menik ikusten ditut gehiago aldebaiko rak uh, komparatuz APB-rekin. Parkur Zipekin eskoletan sartzeko zozketak desagertzen dira, hala ere etxe parelizeoko bost terminaletarik ainitz, oraino igurikatze zehendetan dira.